Ніч була тиха. Небо скоро почне сіріти. Мені під куртку пробиралася перша досвітня прохолода. Сон, після сварки з вірою зняло як рукою, але втома нікуди не ділася. Я йшов по доріжці, примруживши очі. Їй ставало добре. Так, певно, можна протинятися і до ранку. Я б навіть сказав собі на втіху, ще раз упорядкувавши все в голові. А, до собачої матері нічого не впорядковувати, просто йти. Як у дитинстві, коли можна було чим чикувати без будь-якої мети. І уявляти себе шатлом над незнайомою поверхнею чужої планети. Або заплющити очі і намагатися не збитися з прямої, під очікуючи удару чолом, об яке-небудь дерево. Я примружився ще дужче І відчув... Як печуть від утоми очі? Ні, так я, мабуть, можу заснути на ходу. Саме так? сказав у моїй голові вірин голос. Що саме так? Подумки відгукнувся я сам. Що це за колонія така проклята, де дві людини не можуть навіть просто посваритися? Питала Віра. Але ж точно я навідстав. Ось вона. Та думка, що вислизала. На іспиті в корпус вони дізнаються про нас усе. Психологічний портрет, рівень інтелекту, здатність ухвалювати рішення, дії в екстремальній ситуації, контактність, тип мислення, темперамент, усе. І після цього, тільки після цього, якась спеціальна комісія ще раз усе аналізує, роблячи висновок про фактор Б. Логічно припустити, що фактор Б – це така надретельність, коли ти відібрав 100 найкращих, а потім відсіяв 90 через якийсь суперскладний критерій. Це означало б, що в корпусі все зважено до дрібниць, до нюансів, до найдрібніших деталей. Але виявляється, ні. У цій місії вони прогавили, чи не найголовніше, стосунки в сім'ях. Не взяли до уваги наші другі половинки, про які вони не знають взагалі нічого. Тоді що за критерій такий оцей «фактор Б», якщо для них він важливіший за будь-що інше? Такий важливий, що вони готові припуститися будь-якої помилки, але тільки не випустити цей свій фактор. Жодної ретельності, ні. Це щось, що має значення лише для них для приватної військової компанії «Корпус конкістадорів». Щось важливіше за цю колонію, і навіть за успіх місії, і, звичайно, важливіше за наше життя. «Гей!» – за різким вигуком пішов короткий свист. «У мене все похололо. Що їм сказати? Що посварився з дружиною отак серед ночі? А що робив раніше? Де був? Не викручуся». Чи викручуся? Я повільно повернув голову на звук.